Utifrån detta så blir jag påmind om att även om det finns många frågetecken i ens liv, i den situation man är i, så finns det alltid ett stort utropstecken. Och det är att Jesus Kristus, han har dött för våra synders skull. Han har uppstått igen och han lever idag och han har vunnit seger. Och Genom tron på honom så får vi ett nytt liv tillsammans med honom och blir en del av en gemenskap. Församlingen är ett enda stort utropstecken i tider när det finns många frågetecken. Jag är glad att få tillhöra den här gemenskapen och få komma hit idag. Det har styrkt mig. Och utifrån allt detta så vill jag börja, börja med att läsa... Filippebrevet kapitel 2. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran om hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör dem en fullkomning genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära.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 Tacka honom för vad han har gjort för oss. Och lyfta vår blick till honom. Herre vi tackar dig, Jesus Kristus. Att du gav ditt liv för vår skull. För att vi ska kunna leva i gemenskap med dig och med varandra. Herre du är upphöjd över allting. Och vi lyfter vår blick upp mot dig. Och vi tackar dig att du vill komma till oss och beröra våra hjärtan. Att du vill möta med oss med din kärlek och din nåd. Och med glädje och frid i din heliga ande idag. Att du vill komma oss nära. Och hjälpa oss att komma nära varandra. Herre vi tackar dig och vi prisar dig. Och vi ber om att du ska få tala till oss den här dagen. Du får bygga upp, utrusta, fylla oss med det du vill ge oss idag herre. Vi tackar och prisar dig Jesus Kristus. Amen. Amen. Sista tiden så har jag identifierat mig en del med Paulus. Många gånger så tror jag att vi har bilden av Paulus som den där stora aposteln. Som var en stor stark ledare som hade pomus och kraft som var. Gick igenom alla hinder som var tuff, orädd, kompromisslös i det som var hans kallelse. Men, när jag läser Paulus brev så kommer en annan bild fram. En bild av att han själv känner sig svag. Att han själv känner sig rent, Att han känner sig osäker. I många lägen, utsatt. Men mitt i allt så har han en överlåtelse till Jesus som är det mest fantastiska. Det är det som finns i hans storhet, hans överlåtelse till Jesus. Och hans villighet att utföra den kallelse som Jesus har för honom. Och därför tänkte jag idag att vi ska titta lite på Paulus och få se den där bilden av den stora aposteln Paulus. Och framförallt utifrån hans relation till församlingen i Korint. Och i det så börjar vi i Apostlagärningarna kapitel 18, för det är första gången som Paulus kommer till Korinth. Och när han kommer dit så finns det ingen församling. Men när han lämnar så finns en församling. Apostelgärningarna kapitel 8, 18 och vers 1 och framåt. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korinth. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priscilla. Det hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus.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 Var inte rädd, utan tala och låt inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skana dig, för jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i ett år och sex månader och undervisade i Guds ord. Det jag ser i den här texten är hur den kristna gemenskapen är utgångspunkten- för Paulus liv och hans tjänst. Det är utifrån att han finner en gemenskap i hemmen hos Priscilla och Kvila. Och sen hos eh, Crispus föreståndande. Att han, att han finner den gemenskapen där. Och utifrån den gemenskapen med bröder och systrar i tron. Så kan han tjäna Gud på det sätt som Gud har kallat honom till. Grunden, basen för hans liv och kallelse är den kristna gemenskapen som han utgår ifrån. Och vi märker här att det var inte lätt för Paulus. Han fick utstå hån och senare får man se än mer av vad han fått ut för att utstå för att han vittnar om vad Jesus har gjort i hans liv. Men han finner sin bas, sin trygghet i den kristna gemenskapen. Trots ett tufft klimat, trots svårigheter. Men det är där någonstans det börjar. Och så talar Gud till honom i det här sammanhanget. Och säger till honom, var inte rädd. Jag har folk i den här staden. Du är inte ensam. Gud säger till honom att de du har runt omkring dig- som värdar mig. De behöver du. Och de behöver dig. De behöver varandra för att tjäna Gud på det sätt som han har kallat dem till. Och så är han där under ett och ett halvt år och bygger upp den här församlingen. Och fann där en god gemenskap. Där han kunde utgå ifrån. Både då när det gick bra och när han då fick ta emot hån och vända åt ett annat håll. Så fick han näringen kraften i den gemenskapen. Och sen får vi följa Paulus relation till församling Korinth I första och andra Korintsebrevet. Och då märker man att det är gemens en församling där det finns mycket problem och svårigheter. Och där det efter ett tag uppstår en frostig relation mellan församlingen och Paulus. Till och med så att man i andra korintsebrevet kan läsa om hur många i församlingen helt har vänt Paulus ryggen. Ifrågasätter honom som ledare och allt det som han har gjort. Och i det så är Paulus stukad. I att han är ifrågasatt och inte önskvärd längre bland dem. Men Paulus har ett hjärta för den här gemenskapen som jag tycker är fantastiskt. Och som han är beredd att visa och göra allt han kan för den här gemenskap. För att den ska få växa och blomma. Och det är med den vånda och det är med den ödmjukhet han gör det. Vi går till första Korinthsebrevet kapitel två. vers ett till fem. Då står det så här. När jag kom till er bröder var det inte med stor väntalighet. Eller viset som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt nej för att inte veta av något annat än hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds Paulus, han är svag. Han är rädd. Han är orolig. Han känner en nöd. Han känner sig nog ganska liten. Men han har ett hjärta i den här gemenskapen. Och han har mött någonting där som han har blivit styrkt av. Och så i fortsättningen här så får man läsa om hur Paulus argumenterar om att han, Guds kraft, den blir synlig genom svaghet. Guds kraft, Guds makt, Guds underbara blir synlig i bräcklighet. Det, är det som är svagt, det är som inte är till i all enkelhet, på något vis som ett svagt kärl så kommer Guds kärlek fram till människor det är mycket det som man blir ifrågasatt på att han inte är den här starka, att han inte är så duktig, så vältalig och annat liksom men han har fått uppleva att kärnan i evangeliet det är någonting annat och jag tror att vi alla många gånger har upplevt oss själva som svaga, som bräckliga, Att vi inte kan, att vi inte räcker till. Att vi inte duger. Om man undrar i var Gud är någonstans. Många gånger säger han hur mycket närmare än vi tror det. Att det är också genom det där bräckligheten, svagheten som Guds kärlek kan komma fram. Hjärta till hjärtat.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 Men denna skatt har vi i ler, kärl, för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Denna skatten talar Paulus. Har vi ett lerkärl, ett bräckligt lerkärl. Och jag tror vi många gånger försöker att göra oss till ett starkt lerkärl. Eller någonting ännu starkare. Att vi försöker visa oss duktiga. Att vi kan, att vi visar upp någonting av en yta, av en duktighet. Eller att inte visa en svaghet. Men jag är ganska trött på det. Mycket i mitt eget liv. Utan någonstans är det det här jag längtar efter. Mer av. Att i sin bräcklighet. I sin ovisshet. Inte det att man, och I det att man inte kan och inte vet. Så får Guds kraft bli synlig och verksam. Genom ett bräckligt känsla som mig. Eller ett bräckligt kärl som dig. Vi behöver inte vara duktiga och polera ytor och fasader. Eller stå upp för någonting eget. Utan ge upp allt det där. Och få låta det där ljuset från Jesus som, som han vill lysa upp i våra hjärtan. Få stråla igenom. Och då är det inte att den strålas igenom vår, vad vi kan. Vad vi är duktiga vi är. Utan genom det där äkta, det där ärliga, det där enkla som han vill göra genom oss. Han har lyst upp våra hjärtan. Att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Den skatten har vi i Lerkärle. Men om det är så att Jesus har lyst upp våra hjärtan. Med sitt ljus. Med sitt goda. Och vi på något vis försöker stärka upp det här lekärlet. Göra det hårt och starkt. Se till så att ingenting krossas eller förstörs. Att vi visar upp att vi är starka. Att vi kan. Och vi klarar oss själva. Då kommer inte den där, den där ljuset. Den där kärleken fram. Och stannar den där. Och kommer inte ut. Men genom en bräcklighet, genom en ärlighet, genom en ödmjukhet så kan Guds underbara ljus och kärlek komma andra människor till del. Bara få lysa och få stråla genom en enkelhet. Genom ett enkelt kärlek, så kan den väldiga kraften som är Guds komma fram. Och det här är någonting där som Paulus vill förmedla till korinthierna som han upplever mycket har försökt låsa upp sig och visa sig duktiga och att det här med vishet och kunskap är viktigt så visar Paulus på någonting annat. Det är genom en brustenhet, genom skärvor som Guds ljus kan ståla fram till varandra. Och då kan det göra det även i trängda situationer. I situationer där man är rådvill. Men som Paulus talar om här. Att han är, även om han är trängd så är han inte instängd. Även om han är rådvill så är han inte rådlös. Han är förföljd men inte övergiven. Nedslagen men inte utslagen. För Guds kraft blir synlig inom utsatthet. Och sårbarhet. I kapitel 6. Och skriver han att tillsammans med Timotheus vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas Nej i allt vill vi visa att vi har gått tjänare i stor uthållighet i lidande nöd och ångest i missande, fångenskap och upplopp i arbete, nattvaka och svält i renhet och insikt, i tålamod och godhet i den helige ande i uppriktig kärlek med sanningens ord och Guds kraft. Med rättfärdighetens vapen i höger hand och vänster hand. I ära och i vanära. I vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssängare. Vi är okända men ändå erkända. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte dönade. Vi är bedrövade men är alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi har ingenting men äger allt. Vi talar öppet till er, Korinthier. Våra hjärtan är vidöppna. Ni har det inte trångt hos oss, men i era, i era hjärtan är det trångt. Jag som vi. Nu talar jag som till barn, och öppna också ni era hjärtan. Paulus, han sitt hjärta till Korinthierna. Och han, Timoteus här som han skrivit tillsammans med, de uttryck. Vårt hjärta är vidöppet till er. Vårt hjärta är vidöppet. Och vi vill ha en djupare gemenskap. Och så uppmuntrar han till. Och säger att till korintherna att er, era hjärtan, det är trångt. Det är trångt. Men öppna era hjärt. Och Jag märker i mitt eget liv att mitt hjärta är ganska trångt många gånger. Det finns inte alltid så mycket plats för andra i det. Och jag önskar att jag skulle kunna säga som, som Paulus att mitt hjärta är vidöppet. Men jag märker att det inte är det. Och jag har en längtan häfta att det ska öppnas mer. För jag tror det ligger någonting i detta. Att i den här ärligheten, den här öppenheten, den här svagheten. Så kan också ett hjärta öppnas mer och mer. Till varandra. Och jag tänker att det är det fantastiska i en Guds församling. Att Gud vill öppna våra hjärtan mer och mer till varandra. Mer och mer till varandra. För han vill fördjupa en gemenskap. Han vill fördjupa en gemenskap människor emellan. Och han vill göra det genom sin församling. Och den här uppmaningen som Paulus ger. Om att det är trångt i, i, i hjärtat. Öppna det. Den tar jag emot. För jag vet att den är till mig. På många sätt. Och jag vill inte ha det så, utan jag vill gå mer åt Paulus. Det där vidöppna hjärtat som trots att han här har blivit utstött egentligen från gemenskapen så bestämmer han sig för att han ska vidöppna sitt hjärta. För att han har en sån kärlek till denna gemenskap. I Korinthibed så talar om just det här att till Kristi kärlek driver oss. En drivkraft som Gud vill lägga ner i våra liv. Och det är en drivkraft som leder till varandra. En kärlek som, som blir drivkraften till att jag vill möta ditt hjärta. Och jag vill att du ska få plats i mitt. Och den drivkraften behöver jag mer utav. Och jag tror vi alla behöver mer utav den. En drivkraft att rikta oss till varandra i kärlek. Till varandra. När jag tänker på mitt eget liv och vad det är som hindrar att mitt hjärta inte alltid är så öppet. Så är det inte det här med att jag känner att jag är så duktig och kan så mycket så att man är för mer. För det tror jag är en risk. Det är en sån här av de här riskerna till att stänga sitt hjärta. Det är ett högmod. Att man tänker att man är för mer eller duktig eller kan mer- men ju mer och mer tiden går så upplever jag mer att jag kan mindre och mindre. Och inte ha någonting i mitt eget att stå upp för. Eller visa som ett gott kvitto. Men däremot så upplever jag i mitt liv en rädsla. Lite som Gud uppmanade Paulus till att inte vara rädd. Men visst känner man sig rädd många gånger. Rädd för vad andra ska tänka och tycka. vad andra. Den här kontakten. Att komma nära. Och jag kan komma på mig många gånger. Vad rädd jag är. Och hur det binder. Hur det hindrar. Från att faktiskt komma in i djupare gemenskap med andra människor. Som är den djupaste längtan som jag har. Som jag vill ska driva. Men många gånger är det en rädsla, en osäkerhet. Annat sånt som kan hindra att man öppnar sitt hjärta till varandra. Det är sår, det är besvikelser som kan sitta där och, och göra att man sluter sig. Oavsett om det är högmod, om det är rädsla eller sår som gör att vi så lätt lite stänger våra hjärtan. Eller gör att det blir trångt. Det får inte upp full plats. Jag tänker att det är det Gud vill i gemenskapen att det där ska försvinna. För att han vill dra oss närmare varandra. Trots våra rädslor, våra sår och det högmod vi kan ha. Så vill han bryta ner det som är högmod i våra liv. Han vill hela det som är våra sår. Och han vill... Fyll med en sån kärlek som fördriver rädsla. Och här någonstans. Den kristna gemenskapen är basen för vårt liv och vår tjänst. För ditt liv och din tjänst. Så är den kristna gemenskapen basen. Och här uppmanas vi. Att söka oss närmare varandra. Att liksom öppna våra hjärtan till varandra. För att det är... Genom det som vi kan öppna våra hjärtan ut mot denna värld. Och lysa av hans underbara sken. Och någonstans är det här bara min längtan. Att få släppa på mycket av det som är fasader och det här som kan vara duktigt. Och erkänna att jag är svag. Jag är fattig. Jag kan inte. Jag vet inte. Men när vi gör det tillsammans och när vi gör det som gemenskap gentemot varandra så tror jag att kraften fullkomnas i den svagheten. Kraften från Gud fullkomnas i den ärligheten, i den där ödmjukheten så fullkomnas Guds kraft. Det är då den blir synlig. Det är då vi som, när vi öppnar med att vi är bräckliga lekärl som kan göra fel och ha... Ha, göra fel i olika situationer men så kan det leda till att vi kommer närmare varandra och närmare Gud genom det den här gemenskapen är basen för din, din och min tjänst inför Gud och för vårt, hela vårt liv och den vill han fördjupa den här gemenskapen han vill fördjupa den här gemenskapen för att vi också ska kunna stäcka oss ut mot människor i den här staden och i den här världen. Öppna våra hjärtan. Det är trångt. Och jag tänker att vi ska landa där. Det här är en sån förkunnelse. Jag vet inte riktigt. Jag En ärlig, öppen längtan som jag vill ge uttryck för. Som jag tror också ligger på Guds hjärta. Att vi ska komma närmare varandra- Genom att vi släpper på det som är stolthet och duktighet och prestige och annat. För att erkänna vårt beroende av Gud och varandra. Att vi är de här lekärlen som Guds kraft kan fullkomnas i. Det är för i mitt hjärta. och Det är min bön idag att jag ska ta ett steg ifrån det här. Att öppna mitt hjärta gentemot er och gentemot den här staden. Det är min bön idag. Och jag uppmanar dig att ställa den där frågan till Gud också. Hur det står till i hjärtat. Är det öppet? Eller är det för trångt? Går det öppna mer? Och vad är det som hindrar att det är så öppet? Är det någonting? Så be Gud svara på det Så får vi överlåta oss till honom och till varandra. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig att jag får leva i gemenskap med dig. Det mest viktiga, det mest fantastiska, det mest underbara jag har fått uppleva i mitt liv. Det viktigaste, det bästa jag har. Och jag tackar dig att jag utifrån det här får tillhöra en gemenskap. Som är så oerhört viktig och betydelsefull i mitt liv. Och som jag önskar skulle bli viktigare och betydelsefullare. Som jag önskar att jag öppnar mitt hjärta än mer för... Att det som kan vara trångt i mitt hjärta att det får trängas undan för att det ska finnas plats. Här vi tackar att vi får lära oss av Paulus föredöme i att, att också lyfta fram sin svaghet som det som din kraft kan fullkomnas i. Där din kraft kan bli synlig. Och här är vi är alla svaga, vi är alla fattiga på olika sätt, beroende och herre jag ber om att din kraft ska få fullkomnas i våra liv. Genom det som är vår bräcklighet, det som är vår sårbarhet. Och att vi i den sträcker oss ut till varandra. öppnar våra hjärtan. Till dig och till varandra. Herre jag ber för den här stunden nu. Jag ber att du ska tala till oss. Att du ska möta med oss med din underbara kärlek. Att du får känna av din närvaro. Vi tackar dig, Jesus. Amen. Jag är svag, men ändå stärk. Allt som du gjort all... I'm mm -hmm. Och vi avslutar som vi började. Majestät, konung i evighet.